«Який вродливий радянський офіцер!» І я, мимоволі озирнувся на той голос і зашарівся, мов хлопчик, але не побачив тієї, що говорила, бо перед очима були сотні жіночих облич і на всіх цікавість з зухвальством пополам і загадковий усміх в очах і славільні переблизки незалежності. Очі в переливах сотень і тисяч відтінків, в безкінечній примхливості малюнків, волосся не в штучності чужомодних зачісок, а в природному струмнінні, мов розковані води земні, небесні, безмежний калейдоскоп лиць, що засліплюють тебе, мов тисячі дзеркал». Як тут розпізнати, які з цих лиць польські, а які руські, українські, білоруські, хто це зможе і чи зможе взагалі і навіщо це робити? Комендант табору, опасистий пан з переміщених осіб, капітан Спринчак маніпулював ним як маріонеткою, нечутно поляскуючи пучками пальців, показав нам велику кімнату, де ми мали... Працювати. Я вже готовий був одразу і кинутися до невідомої мені роботи, але холодний, мов, ходячий льодовник. Робінсон не далі стовбичив посеред кімнати. Томберг і пан Спринчак вірно асистували йому. Ми з Поповим теж стали навпроти них і не знали, що ж далі. «А як здоров'я маршала Сталіна?» – нарешті спитав Робінсон. Здавалося, вже про все питали мене на цьому світі, але про здоров'я товариша Сталіна, навіть коли вмирали тисячі, а то і мільйони, коли, здавалося, втрачено мало не все, коли вмирав у смертельній блокаді Ленінград і залізні фашистські кліщі, ось-ось мали стулитися на горлі Москви, навіть тоді нікому з наших жодного разу і в голову не стрелило подумати про те, як здоров'я Сталіна. Бо він був вождь, а вождь всім земним, Понад усім, а він не знає ні здоров'я, ні віку, ні початку, ні кінця. А ось тепер, далеко в Європі, вже за гранню війни, всіх лих і небезпеку, це несподіване запитання, мов, зазіхання на щось недозволене, на те, що належить тільки нам і більше нікому. Почув би це Козурін з його недремною пильністю. Здоров'я товариша Сталіна – це наша найбільша таємниця, заявив би він. І тільки так, а не інакше. Та я не був, Козурін тому відповів, здоров'я товариша Сталіна прекрасне. Попов шепнув мені, щоб я поцікавився здоров'ям англійського короля. Я мерщий зробив це, зачадовано услуховуючись у свій голос і ніяк не вірячи, що то справді я, Микола Сміян, розтуляю рота для такої неймовірно урочистої процедури. Довідатися, як себе почуває його величність, британський король Георг номер такий -то. Робінсон відповів мені з всією серйозністю, на яку тільки здатна була його пісна душа, після чого дістав з кишені пачку американських сигарет «Честерфілд» і запропонував нам з поповим. Коли вже етикет, то етикет. Я мерщий добув радянські цигарки «Епоха» і запропонував навзамін. Коли брати до уваги якісь курева, обмін був не дуже еквівалентний, але етикет на якість не зважає. Ми закурили кожен чужий, тільки після цього Робінсон нарешті... Зволив сісти сам і запропонував сідати всім нам. «Поговоримо про порядок роботи нашої комісії», – спокійно промовив він, звертаючись ніби й до мене, ніби і ні до кого зосібно. У «Мені ще жила ота та розгубленість від тисяч лиць на табірнім плацу. Я не мав ніякого уявлення про те, як саме приступати до цієї дивної роботи, з чого починати, за що зачепитися, за яку ниточку, щоб розмотати весь клубок». Ходити по табору і питати кожного, хто ти є, а звідки і чим твої рідні займалися до 17-го року? Оголосити по радіо, щоб приходили, хто бажає, до представника радянського командування? Доручити комендантові табору, щоб подав списки всіх радянських громадян, які тут є? Можна було вигадати ще з десяток таких способів, і що більше їх буде, то смішнішими і безглуздішими вони зрештою виявляться». Нарешті я лясну у себе по лобі. Картки. Реєстраційні картки, вигадані американцями, заздалегідь, віддруковані ще за океаном і привезені до Європи разом з боєприпасами, дустом, порошковим молоком і свинячою тушонкою, щоб докладно прореєструвати розгублену Європу, продезінфікувати, трохи підготувати і таким чином увиразнити над якою глибокою прірвою вона була опинилася і хто останню мить ухопив її за знесилену тисячолітню руку Ми поклали десятки мільйонів своїх солдатів, щоб розгромити фашизм